Mindenek előtt like to give my thanks to my Hungarian friends. szeretnék hálát mondani a kedves magyar barátaimnak. Since 1976 76 óta meg annyiszor jártam Magyarországon. Hosszú idő. Sometimes for Aztán volt néhány év közben, amikor nem tudtam jönni. Because I was busy in other Mert világ más részei voltam foglalt. But this time I'm coming to you with a special request. Ezúttal egy különös kéréssel érkeztem hozzátok, is a specific instruction. Omni nem egy jel egy külön kérés is rather a request for embracing the essence. az a felkérés, hogy a lényegre tapintsunk rá. Sometimes you are the co-pilot. Mi az ember másod pilóta. And sometimes you have to fly the plane yourself. És néha az embernek saját magának át kell vennie a botkormányt. In life the moment when És az idő, amikor mindannyiunknak saját szárnyukon kell repülnünk. a little És mindenki fél. the yoga. De a yoga útja the path to teach you how to fly your own erre meg bennünket, hogy a saját gépünket hogyan tudjuk elvezetni, navigálni. There's different types of ismeretesek. yoga So much has been connected to yoga, it is almost amazing. Oly sok minden kapcsolódik a jogához, döbbenetes. But the real situation is de igazából meg vissza hogy nem arról van szó, hogy sok dolog kapcsolódik a jogához, hanem hogy a jógát tudjuk sok mindenhez kapcsolni. Like the electricity current. például az áram it comes from outside. Ami ugye kívülről érkezik and it's a current. There is a current, when it touches the right machine, amikor a megfelelő géphez jut el az áram, it starts working. Amikor a gép működni kezd. Without the current, you can do whatever you want. Így csak áramforrás nélkül nem tudunk, nem tudjuk működtetésben lenni. The machine will not run. A gép nem indul el. <gül> so therefore, even <gül> azért the initial steps of yoga a jóga alaplépései they connect us to the supreme lord. <coughs> bennünket a legfelsőbb úrral even though you may not notice. Ja, még akkor is ha esetleg ezt nem veszük észre. The first thing to start dolog, <coughs> Nem más, mint a jógiknak az üdvözlése. How the Hogyan üdvözlik egymást a jógik? Többféle módon. Namaste, Namaskar, Hari Om, Om Shanti, Hari Bol, Om Tat Sat. Different types of greetings. Ezek voltak hát a kilövőfele jógikus üdvözlések. But each one of them is very spiritual de valamennyi ezek közül rendkívül mély lelkiséggel bír. Let's take namaste. Vegyük át a namastét. You hold your hands in front of your heart. két tenyerünket. Look, this, is what we, we know, uh, the, this is The typical pose of the intensive praying person. Ez egy jellegzetes <coughs> a intenzív ima pozícióra. Hmm. There's many classical paintings of Madonna with this pose. A Madonna is uh, sokás ábrázoló, igen kéztartással. And what is saying namaste? És mit jelent a namaste? I offer my respects to your spiritual soul. This ajállom a te lelki lényednek. It is a brother exchange. Testvéri kapcsolat. Namaskar, namaste. Namaskar, namaste. It actually means szeretlek. Ez igazából ennyi az, szeretlek. Because if I offer my heartfelt obeisances to your heart, means I love you. Ugyanis, ha én a szívem mér uh, szeretetemet ajánlom neked, az azt szerint, tiszteletemet ajánlom neked, az azt szerint, hogy szeretlek. Only because it's a little bit more general, De, it says Namaste, or oh, that Namaste can also be spoken as Om Shanti. És azt a Namaste másképp úgy is lehet mondani egy Om Shanti, which means that the truth will give us peace. Jelenti, hogy az igazság békével fog bennünket elárasztani. The truth will set us free. Az igazság felszabadít bennünket, but when you say namaste, you are just saying I am com committed with it, Bruce. Szóval, ha azt mondjuk, hogy namaste, akkor azt szenyi, hogy én elkötelezett vagyok az igazságnak. When you say Hariból, és amikor azt mondjuk Hariból, you are saying I am, go I am the property of God. Mikor azt mondjuk Hariból, akkor én igazából azt nyúlnék jobb, hogy Isten Isten kellékei vagyunk. Please me an instrument of your love. Kérlek, tegyd szereteted eszközévé. This is a more intensive commitment. Ez egy igazából sokkal intenzívebb elköteleződést jelent, igaz? Hatha yoga, Karma yoga, yoga, Raja yoga, Mantra yoga and finally Bhakti yoga. they have all different details to learn about különféle joga ösvények, aminek a csúcspontján a bhakti joga áll, különféle dolgokat kell elsajátítanunk. Ez many in India. India nagyon sok jogi van. Some of them they are called <coughs> Ezek közül valakit úgy hívnak, hogy sadunak neveznek, but then there are so many business people. De van sok üzletember is közöttük. When <coughs> abba az business, they go to the temple and practice yoga. Elkezdik a elmennek a tempomba és gyakorolják a jogát. In the in the day. Vagy pedig az is lehet, hogy nem a munka után, hanem a irodában nappal. Then there is also many housewives. Van rengeteg háziasszony. They also practice yoga. Is gyakorol, a jogának. many students. They study the books in the monastery. És nagyon sok tanul, tanul van a kolostorokban, akik tanulmányozzák az írásokat. They also practice yoga. Ők maguk is gyakorolják a jogát. They practice gyána jogát gyakorolják. And then there are some people they are chanting Bhajan, -chan, Kirtan or individually they are chanting mantras. vannak, aki pedig egyénileg zengik a mantrákat, kirtanokat, bhajanokat. They are practicing mantra yoga. Ők igazából a mantra yoga gyakorlói. The different yogis have given us different ideas about the process. Különféle, yogik, különféle megközelítés a jóga különféle megközelítésére uh, tanítanak bennünket. But when you come to the heart, to the most important part of you, amikor a lényünk legfontosabb részéhez jutunk el a szívünkhez, then you understand that bhakti yoga, the yoga of love, is the one which gives The akkor megérthetjük, hogy a Bhakti joga, a szeretet jogája nem más, mint egy olyan joga, ami min, mindenkit a környezetünkben képes támogatni. Let's take karma jogát. Nézzük a karma jogát. You do good to others. Jót teszünk másoknak. Give donation to people need. A szükségben lévő embereknek adományt adunk. But you don't do anything else. De nem teszünk semmi mást. You don't give them higher consciousness, you don't talk with them about philosophy. Nem beszélünk nekik a filozófiáról, nem adunk igazságot, tudatсьikod. And it is karma yoga, it is not sufficient. Ott a rendszerében a karma yoga nem elegendő. And you will not be satisfied. És nem tesz bennünket elégedetté. A spiritual path without philosophy. A lélek útsége filozófia nélkül. That is just sentimental észtúpan sentimentalizmus és a philosophy without a spiritual understanding of life, a filozófia pedig az élet léti megértése nélkül, this is just dry speculation, a csupán száraz spekuláció, that will not make anybody happy, azt senki sem tesz boldoggal, so if you make assumptions, hogyha az ember az ásznákat gyakorolja. De soha sem a Bhagavad Gita. -t. Maybe your become Lehet, hogy a become hajlékonyabbá válnak, But in De az ámiben nem esetleg alkalmaz semminek a megértésére. The Éppen ezért a sankhya yoga. The of the application of the reflection of the mind. Vagyis az eh, elme a reflexióinak a alkalmazásának tudománya. Vagyis your free will. gyakorolni élni a szabad akaratunkkal. Your creativity. A kreativitásunkkal. It is process of great, uh, of great responsibility. Ez igazából a nagy felelősség vállalás folyamata. And what is the greatest responsibility? És mi pedig a legnagyobb felelősség vállalása? is when you start taking responsibility for the life of others. Amikor az ember eket felelősséget vállalni másik életéért is. So yoga is a is a grasp of understanding a very high philosophy. A yoga tehát igazából a magas filozófiai megértés ösvénye. The philosophy of the heart a szív filozófiájának a megértése. Szívünkben kell megérteni. Ez hát olyan dolog, amit pénzzel nem lehet megvásárolni. The criminals, a criminals soha nem tudnak hozzájutni. The criminals they can A bűnözők ellophatják a pénzünket. They can steal your house, a házatokat. They can even kill you. is ölhetnek. They cannot steal your heart. de a szívünket arraval nem tudják. <laughs> Ezt nem tudják. Úgyhogy no you have what's really valuable, nobody can Úgyhogy a legértékesebb dolgunkat, tulajdonunkat senki sem laphatja el. Győről. But Sometimes we are ignoring that treasure which is within us. De neha megreagakzunk erről a bennünk lakozó kincsről. And that is bhakti yoga. Bhakti brings out the treasure of your heart. A bhakti yoga képes arra, hogy a szívünk kincsét felhozza. It makes you so soft. It makes you so sweet. Oi te, olyan igen az embert és megédesíti. All your negative things out minden negativitás elrútnál. All your bad habits, rosszokásaink, instead of that you'll get good habits. jó szokásaink lesznek. Not you that you have no habits, but you will have good habits. Nem arról szól, megszűnnek a szokásaink, hanem jó szokások alakulnak át. And then yoga it fixes all the doubts. A jóga pedig vesz ki uh, The doubting is a very good thing. A két lejt helyére teszi, ami pedig egyébként helyévaló dolog. A God has giving us the capacity to doubt. Isten ajándékozott meg bennünket a kéte kételkedés képességével. Without doubt, how could we have a free will? Kétel nélkül, hogyan is rendelkezhetnék szabad akaratal. How could we reject something which is wrong? Hogyan tudnánk, a helytelen visszautasítani? if we have no doubt. If all we can say is, yes, yes, yes, yes. Ha zombie nem kételkedhetünk, nem kételkedhetünk a akkor zombivá válnak akik mindig csak igen, igent mondanak mint ha hitotizáltak ez hát a kérdés do you want to be yourself szeretnél önmagad lenni criteria of yourself ha szeretnél önmagad mércéjévé válni Then you have to exercise your free will. Akkor já korondot kell szabad akaratod. And for that you need yoga. És eh szükség ez van a jogára. Sankhya yoga. A Sankhya yoga? You will question everything. Nem Né majd a mindent megkérdőjelezhetünk. Oh why? Miért? Why question everything? Miért kell mindent megkérdőjelezni? Because you have to come to the truth. Mert szeretnek az igazsághoz. And when you reach the truth amikor pedig eljutunk odáig, you have to akkor továbbra is meg kell kérdőjelezni, But that you have to question the of De akkor már a megkérdőjelezés folyamatát kell megkérdőjelezni. Hadd adjak egy egy példát. You may know a man or woman, and you may like him. Lehetséges, hogy ismersz egy hölgyet, vagy egy urat, akit kedvesz, And you may be a little bit coquette with him, with the person, like uh, flirting. I flirt And you can flirt with one person, and you can flirt with another person. Flörtöhet egy kollis másik And you think maybe I could live with this girl, maybe I can work, live with that one. So nem belekezd, Talán ezzel az emberrel élhetnék, azzal az emberrel élhetnék. You still have a right to doubt it. Továbbra is van egy jogod, ki But when you ask one woman, "Do you want to marry me?" Mert ha egyszer megyed ez egy hőtől, szeretéhez feleségül feleségüljeni. Then you're putting your whole life on the scale. Akkor az egész életemet szájteszem a mérlegre. You're saying, "I will renounce all the other women in the world just to be yours." Ha mondom akkor. Hogy minden más nőről lemondok a világon, csak azért, hogy egyedül a téri lehessek. Is a Ez egy jó befektetés, volna? What about the or the Mi a helyzet a többi nővel és férfival? They Nem tudnak garantálni semmit. They simply believe it. Csupán annyi tehet a másik fél, hogy ezt elhiszi. It. Korábban kételkedtek, Yes, no, yes, no. Igen vagy nem. But if I say yes, ha egyszer azt mondok. then I Akkor to <laughs> kéteinek tovább helye nincs. So in other words, it's just same thing about God. a helyzet Istennel kapcsolatban is. You can study about him. róla. You can about him. Beszélhetünk róla. You can hear about his messages. Meghallgathatjuk az üzenetét, but At some point you just have to say, I accept you. You are my Lord. De egy adott pillanatban azt Kik azt kell mondanom, hogy, elfogadlak te vagy az én uram. You are my Lord and my Master. Az uram vagy és mesterem. And I love you. És szeretlek. I'm grateful to you. Hála vagyok neked. And I want to help your mission. És szeretném a te misziót segíteni. But at that moment you have to give up your doubt. De, kapcsolatban a, a két elkerésed felkel adnot. You can't serve somebody if you are adopting him at the same time. Uh, nem fog új úgy embertüközben két elkedcs benne. Valakit, nem nem valakit. If you ask a woman, te megkérdezen egy hölgyet. I don't know exactly. Nem tudom pontosan, but there is some possibility. De van valamennyi lehetősége. Maybe lehetséges. I want to marry. Hogy feleségül, feleségül vesznek. Akkor a hölgy Sorry, no interest. Azt mondja, hogy ez engem nem érdekel. Maybe want to me, Lehet, hogy feleségül akarsz lenni, takarod If you want to marry me, then you must marry me 100%, otherwise not all. Ha feleségül akarsz lenni, akkor vegyél feleségül 100 osan vagy pedig egyáltalán. So with God is a little bit like this. És tanulni kell pici tegyünk. You have to decide. You want to practice yoga or not? Ha kedveltemet szeretnék gyakorolni a yoga-t Sem. But don't say I only want to practice twenty five percent yoga. Nem mutat valas csak huszonnégy százalék vagy gyakorlom a yoga-t. I want to only to do the study, not the asanas. Csak egy pici tanulmányozás yeah. szeretnék, de az asznak termében kell. And another person says, I only like the Ana Yoga. csak az Ana érdekel, That's the yoga we eat. Az pedig, az az Of course, they're eating very good things. Persze nagyon jó tesznek. Ana Yoga means you offer your food, you only eat Az Yoga az csak megszentelt Many people that practice yoga they don't even know what is Ana Yoga. Sokan úgy gyakorolják a jogát, hogy nem is tudják, mit jelent az ana joga. yoga is from Lord Shiva's wife. Az ana joga, Shiva hitvesi trószája. pedig az isteni anya Durga. És úgy is nevezik őt hogy Annapurna, Purna. Aki az egész világot élelemmel látja el. And those who practice yoga they always very very respectful with Anna gurma. Ugyan pedig akik szeretik a jogát, az nagyon tiszteletet az Annapurnaval. And the their food saying, thanks my lord for your kindness. <coughs> És a, az felajják az ételt, ami azt jelenti, hogy kedves úram köszönöm a kedvességedet. Without this the food is not yoga blessed. Anekió az étel nem áldott and in the Bhagavad Gita is even spoken more strongly. A Bhagavad Gitaban nyilatkozott abban fogalma Krishna. It says that those who don't say thank you for their food. Azt mondja, hogy azok, akik nem hálát nem mondanak köszönetet az ételükért to the creator of everything. Mindenek teremtőjének. They're just eating s. Azok bűnt esnek csupán. Because they say oh I the owner of everything. I can eat anything, you know. Mennyi, mennyi, mennyi. What I saw, I took, I conquered, I ate. No. Mert ez akkor azt jelenti, hogy én vagyok az élvező és minden jár nekem. Amit látok, az mind maga magaménak tesz, használom, eleszem és itoval. El. Like the Spanish people, they used to say, uh, what flies, what crawls, or what swims, it all goes into my frying pan ahogyan a spanyol mondás szerint, ami repül, ami mozog, mászik, úszik, az, mint belerepül az én lábasomba. Yes, like, De vannak, akik viszont tovább vennek, és azt mondják, hogy igen, ha vannak olyan emberek, akiket én nem nagyon kedvelek, akkor nekik, az ő életüknek is véget vethetek. in these regions? Hány is hány háború volt itt a Környékben? In just a few years ago right next to Hungary. Nyhány évvel ezelőtt Magyarország szomszédos országában. All the Serbia walls, the wars. Eszeg háború. Uh -huh. Kosovo wars, Albania wars. Kosovo, Serbia and still now it's going on in Iraq. És most pedig kint, Irág, és Szíriában folytatódik. They are all supposed to be normal people, supposed to be educated in school and have watched television. Tanultak és televízióból tájékozódottak. How is it possible that they still kill each other like, like without, out of És hogyan lehetséges, az, hogy mégis mindenféle fegyelem nélkül ezért azért ördöglik egymást. Ennek oka az, nem más, mint hogy olyan rendszer, olyan oktatást kaptak, amiben arra tanították őket, hogy minden, minden a tiéd lehet, ami neked örömet szerez. Így hát a joga nem más, mint a szeretet és a felelősségvállalás tudománya. Because if you love somebody, you don't want to eat him. Mert ha szeretsz valakit, akkor nem akarod, hogy meghände. So if you learn how to love the others, you will not want to harm them. És ha megtanulod, ha szeretsz valakit, akkor nem szeretnéd, hogy neki bántolás leszéik. The mantra of the yogis is Aham Brahmasmi. A yogik mantraja ez Aham Brahmasmi. And even more solid. És még ennél is is A benned lakó isteni. Namaste, I venerate, your sacred essence. Namaste a te szent lényedet előtt tisztelgek. És akkor. Ezt nem folytathatottam úgy, hogy azt mondjam, hogy tisztelgek a lényed előtt, most pedig hadd egyelek meg. So the yoga science is the science who teach you you don't want to eat anybody unless, it's offered, unless the food is offered to Kushner. A yoga hogy nem meg senki semmit, amíg az nincs felajánlva, a legfelsőbb Krishna. <coughs> <coughs> understanding is more important than making the, the, the uh, scorpion asana. Ez ennek a megértése sokkal fontosabb, mint akár a skorpió aszanaének az kibővítése. Somebody knows how to make scorpion skorpiót mert... csinálni? Hmm? Any of the yogis you know? közül? No. Well, scorpion asana is, you have to be on this, on the ground, and your your whole body goes around like, like the scorpion your leg comes to the floor. Yeah. And you sustain yourself this way. It's a visszintes alkart lehelyezve az embernek a teste felemelkedik homorító állapotba úgyhogy szinte csújgölegesen sőt vissza mint egy a ez egy nagyon jó you need very strong control of your body nagyon komoly testi önfegyelemet igényel. and for your health is very good és is nagyon jó az egészségre, good, shape. Hogyha eleve az ember jó formában van. But just you know the Asana, it doesnt make you, uh, a great de <coughs> csupán az, hogy meg tudod csinálni ezt a mutatványt, a korpióászenát az nem tesz téged még nagy jogi the Asanas, number one they have the duty to help you to relax your body. Az aszonyok elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ellazítsák a tested, then to control the body. és hogy fegyelmezzék a tested. Then you have to start to control the mind. Utána lesz képes az ember az elmét fegyelmezni. és ez, sorry, more difficult még sokkal, nehezebb az elmét fegyelmezni. And then, after you control the mind, és miután az elmét is képesek vagyunk fegyelmezni, Utána jön a vizsga. Number one is, how do you manage your money? hogy hogyan vagy képes gazdálkodni a pénzeddel? Money is a big yoga question. A, a pénz az egy komoly jogi kérdés. Like Nagyon sokan nem szeretik ezt hallani. They think I pay for my yoga class and that's it. Sokan azt mondják, hogy én ki a yoga és ennyi volt az egész. That's not true. De ez nem igaz. For the yogis All money is called luxury, a jogik a pézt lakshmiak kijáák. It's auspicious. It's a goddess of por, hospoivati, az hogy is an álásosság, a szerencse istenve. But if you go against the interest of your soul, against uh, the welfare, then money is not luxury anymore. De amennyiben az ember saják uh, lelki érdekei lexiikk akkor az a pénz már nem számít laksminak, Then becomes karmic akkor az karmikussá válik aki jogikus tudatállapotban állapotban van az a pénz helyes dolgokra használja nem pedig helytelenre És ennek érdekében használja az értelmét He's answering the questions. Krévát kezükére, se krévát a következő kérdésekre válaszol. He studies the scriptures of yoga. Yeah. Kitanul a, az yoga uh, tudomány, könyveit. Especially the Bhagavad Gita is in taste. Különösében az eredeti Bhagavad Gita. And the shikshastak. És a shikshastakomat. These our yoga teachers have to. He teaches to this children. Ezeket a ezt a két alapnyugat meg kell tanulniuk a joga tanítványoknak. And then they have to make up the decision. És aztán mindenkinek el kell döntenie. Really Szeretném valóban az igazságot? Szeretném valóban a szívemet az igazságnak ajándékozni? Is there who's me about the truth? Van valaki, aki megtanítja nekem az igazságot? Then you choose your spiritual school akkor válaszki a te lelki iskolád genius is true true at that point of who is going to be your spiritual teacher his akkor kell az embernek érdenten ki lesz a te lelki tanítón este That is also called the yoga of surrender ezt a jogát a meghódolás jogának is nevezik atmani vedana yoga atmani And it is accompanied by sankirtan yoga. Ami, az az általunk a sankirtan yoga. It is congregational commitment with the truth and with love. Ami, az együtt a közös uh, igazság iránti elkötelezettségünk, igazságí szeretet iránti elkötelezettségünk. So there are many varieties of that. És amik sok módszalét az How it is manifest? Ahogy ez az But under all conditions de minden feltételek között is very clear, egy dolog egészen nyilvánvaló, we have to reach the a szeretet pontjára. El kell érnünk a to to yoga, yoga, yoga. Kell érnünk a jóga vagy a szeretet csúcsára. Természetesen ez nem egyik napról a másikra történik. It takes time. Időre van szükség hozzá. It takes good association. Jó társaság kell hozzá. It takes a strong decision. Erős döntés elkötelezettséggel hozzá. It is your whole life. Yoga is not just a short moment practice and then I'm be busy with other things. Real yoga it penetrates your entire life a valódi gyakorlás az egész életünkön át kitart nem pedig arról van szó hogy néha csak gyakorlok egy kicsit ez like when you have a child ez olyan mint amikor az embernek gyereke van takes ez nem 5 perc But then you're committed to that yeah. child for the whole life. ugye öt perc, öt perc után az ember egy egész életen át a gyerekéért feláldoz az életét And then you have the chance to serve this, this child és az embernek lehetősége van ezt a gyermeket egy életen át szolgálni. Like the guru. És az ember tulajdonképpen így módon gurúvá válik. Like Igazából az anya és az apa guru, Igen, ugyancsak. So therefore it's very, very interesting to understand the important commitment which we should have with God. Így módon érthetjük meg ezeket nagyon fontos elköteleződéseket. Isten Irán please don't minimize this. Hisz es kér csak nebecsüld alá. There's a reason why I came to Hungary. No, ezért értem Magyarországra. Quest hogy arra kérjelek benneteket. Don't minimize the importance of the bhakti yoga. Hogy ne becsüitek alá a bhakti yoga fontosságát. And the bhakti yoga means the mantra yoga. A bhakti yoga pedig a másik nevel mantra yoga. Yes, with certain names of the Lord, amikor is a úrnak bizonyos neveit zengjük, which put us in with the Lord's power. ami az isteni erővel összekapcsol bennünket. Ami pedig nagy segítségünkre van. As only this of És igazából a jelen Kali korszakra ez a előírt euh, módszer. It is a kind of a meditation mantra therapy. Ez igazából egy meditációs mantraterápia. The word mantra already indicates that. És a mantra szó tulajdonképpen erre már rámutat. Man means the mind. a man az azt a hogy Ra means to the mind, or to liberate the mind. A kra pedig azt jelenti, hogy felszabadítani, megszabadítani az elmét. So we should chant a mantra for the purpose of becoming freed from our mental disturbances. azért hogy megszabaduljunk az problémáinktól. <gül> Nowadays in, in this world there such an intense amount of people mentally disturbed mohadság, nagyon sok embernek vannak mentális zavarai. The psychopharmaka is selling by the billions and billions of dollars. A gyógyszer kell el. Because these mind altering drugs, mert ezek a elmét stimuláló gyógyszerek ezek az embert valamelyest megnyugtatják, és éppen ezért sokan függővé válnak, gyógyszerfüggővé mert ez a kor, amiben élünk, olyannyira zaklatja az elmét, Not one of these pills ever cures a person. Ezek a gyógyszerek soha sem gyógyítják meg az embert. They have no curing capacity of the disturbed mind. A zavarodott elmére nem hatnak gyógyítólag. Yeah, you can tranquilize a person. Budja szabájossatod a semélyt. And maybe you can make a person forgetful or, or not reacting, not being so sensitive. És a, így megnyugodva lehet, hogy nem lesz túlérzékeny, hogy nem csinál olyan dolgokat. De nem tudod meggyógyítani. With Vegyi anyagokkal. The mantra can cure, the mind. A mantra viszont képes meggyógyítani a How and why. zaklatott elmét. Hogyan és miért? Because the mind is about the physical body. Mert az elme a durva fizikai test fölött áll. The depression is in the with the body. A depresszió az a fizikális testtel kapcsolatos. Like a depresszió nem más, mint hogy az illető nem rendelkezik elegendő lelki erővel. One person feels depressed. Ha valaki depressziós, ó, oh, oh, én túl sovány vagyok. Other people they line too fat. Máʃ pedig amiért, hogy ott túl kevér vagyunk. And then they go and they vomit their food. Ígyestan mennek is kihányják az ételt. To be their fat they're going to become fat. A én akkor tudom, esetleg meghíznak. Még jobban. Other people they are they are unhappy because they couldn't get the love they were looking for. Mások pedig azért lesznek boldogtalanok, mert nem szereti őket az, akit ők kiválasztottak. Valaki pedig azért boldogtalan, mert uh, nem kapja meg a az általa kinézett munkát. Valaki azért boldogtalan, mert elkezdett füvezni és nem tudja abbajni. Another person is unhappy because his brother is getting favors, which he is not getting. Van aki az ebből az mert a testvére Olyan uh, uh, dolgokat kapott, amit ő nem. These are all problems of this body, of this world. Ezek mind az itteni világ testtelihez kapcsolódó problémák. They, they problems of your soul. Nem pedig a le, lélekkel kapcsolatos problémák. But your soul is the original power of your thinking capacity. De a lelked ez pedig rendelkezik a gondolkodó az eredeti gondolkodó képességgel. So what does the mantra do? Mi mit tesz hát a mantra? The mantra goes to you. A mantra az elre hozhat. Ripeda gora mantra. And then when you chant, mi szótan mantra will take the mind away. A mantrazengés által az elme felemelkedik, and you can look down, és aztán az ember uh, lenézhet, and you can és megérheti, so hogy az a probléma, miatt olyannyira aggódtál, that from the body az csupán a testhez kapcsolódik. De mivel nem a test az énünk, hanem te a lélek vagy, aki a test fölé emelkedett. The takes you up to this level. Ugye a mantra azt felemel bennünket erre a lelki tudatcsikra, és az ember felteheti kérdését: bolond vagyok én? Azért, azért aggódok meg, hogy nincs ilyen szép cipő, mint a szomszédnak, hogy ilyen butaságokért? So Tehát a mantra képes people. By the power of elevating consciousness, a mantra az azáltal által, az embereket, hogy képes rendelkezni azzal az erővel, ami felemeli a tudatot. And many people will that to you. És ezt nagyon sokan alátámasztják neked. How many people have given up taking drugs after chanting mantras? Milyen sokan feladták? a drogozást miután elkezdtek mantrázni? Most of the people. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy a legtöbb. Very rarely I meet a person today who says, I never drank a beer, I never smoked marijuana, I never took a pharmaceutical pill. Nagyon ritkán találkozom olyan emberrel, aki azt mondja, hogy soha nem söröztem, soha nem uh, szívtam füvet, és soha nem fogyasztottam ilyen, például, bogyókat. Such clean people, I anti-stanberek. I have not met very often. Nem gyakran kerülnek elém. Nowadays. Manapság. So we all need the mantra just to cure ourselves from our addictions. A mantra van szükség minden hogy a figyelősei függőségeitől maximum aludjunk. And then there's the sugar addiction. És ez tehát van a cukorfigyelősege. The television addiction. Tévéfigyelősege. The Facebook addiction. Facebook függőség,? Ah. Eh? There's so many other problems we have to overcome. oh so más ne <coughs> Money, misuse of money, misuse of power and misuse of pain they are more difficult to overcome than the power of than the addiction to some hallucinonal uh, uh, hallucinonic substance. pains, a horischer here. Ből eredő uh, problémákat legyőzni vagy uh, ez az iránti vonzalmat sokkal nehezebb legyőzni mint a halucinogén drogok fogyasztásából származó függőséget. Some people can't even give up smoking cigarettes. Vannak, akik egyszerűen a dohányt nem tudják feladni. But to give up the attachment to, uh, to money and to power. Much more difficult than de a pénz a hatalom és a hírnév iránti vágyat feladni sokkal nehezebb, mint a cigarettát. To give up the of sex is also very vagy pedig a kicsapongó, nemi élet iránti tendenciát feladni még nehezebb. But by the mantra you De mantra segítségével megérthetjük. Either I have no sex, vagy Uh, nem élek, nem életet. Vagy pedig élek, nem életet, és nagy szeretettel tárkarokkal fogadom a gyermekeimet. You have sex. Különben az ember, ha nem életet él, not És a gyerekeket nem fogadják szívesen. Uh, then you may turn into somebody who's killing Ha, uh, és az ember egy olyan Emberi válik, aki tulajdonképpen megölja gyermeket, meg nem született gyermekét. Some big disaster in your, in your life happened? az igazából aztán óriási katasztrófa az életedben, so they call the yoga power. It puts you up there. Éppen ezért a jóga ereje képes ezek fölé téged. And it says, sex only. És azt mondja, hogy a nem élet csak Isten nevében elfogadható. So there's even the instructions for yogis how to live their sexual lives. yoga világban <coughs> még ilyen belső dolgokról is, mint a nemi életről kapunk instrukciókat. És igazából feel any, any timid, uh, or, or ashamed to talk about such subjects? nem vagyunk szégyenlősek, hogy ilyen témákról beszélünk. Because Lord Krishna says mert az Úr azt mondta I am that sexuality which is not against the principles of love. Krishna's Bhagavad én magam vagyok az a nemélet, mely nem nem um, ellenkezik a vallásos elvekkel. He says it is blessed the power of procreation is divine. Azt mondja, hogy az áldott a teremtő képesség, az áldott. So therefore marriage is held in the temples because marriage is divine. Éppen azért szokás az esküvőt a templomban tartani, hát a templom az lelki dolog. But spiritual life is more important than marriage. De laki lett photoshop mint <coughs> előtte alap fontosabb az esküvőnél. Spiritual life is more important than man. A laki lett fontosabb a pénznél. Spiritual life is more important than power. Fontosabb a hatalomnál. Spiritual life is more important than fame. Fontosabb, hogy itt And I'm sure you agree, spiritual life is more important than smoking cigarettes. És biztos, biztos vagy benne egy egyet értetek, hogy a lelkélet a fontosabb a cigarettánál is. Hmm, so we have a, we have a lot of things accomplished. Minden nagyon szoros dolgot megértettünk. Thanks to yoga. A jóga nem köszönhető And when you practice the yoga of love. És amikor a szeretet jogáját gyakoroljuk, akkor minden olyan egyszerűvé válik. I want to live this high standard of life. Akkor az ember megérthet és dönthet, hogy igen, ezt a magas szintű életet szeretném élni. Because I want to be successful. Mert szeretnék sikeressé válni. I want to give to my children the best thing available. Szeretném a gyermekeimnek a lehető legszebb dolgot. adni. That's why I'm... Éppen ezért lépek a joga ösvényére, hogy, hogy a korlátaim fölé legyek képes emelkedni. Like sometimes people when they're young and beautiful. Néha az emberek, amikor még fiatalok és szépek, Think, oh, I'm young, azt, mondják, azt gondolják, hogy oj most fiatal vagyok, most igazából itt az ideje, egy élvezem then a 60 then I would start making yoga. És ha majd 60 éves leszek, akkor majd elkezdem gyakorolni a jogát. enjoy. De most csak élveznem kell. But you don't know how old you're going to be. De igazából sosem tudhatjuk, hogy hány évig élünk. You see a yogi a yogi igazából nem beszít semmit. A jogi is an absolute winner. A yogi az abszolút nyertes. In the Bhagavad Gita Krishna says, Bhagavad Gita, Bhag Krishna mondja, "Those who dedicate themselves to the temporary things, they lose both the temporary things and the eternal things." Ennek nagyon érdekes dolgot mond. Azok, akik az ideiglenes dolgokért uh, áldozzák fel magukat, azok elveszítik mind az ideiglenes dolgokat, mind az örök dolgokat. And those who dedicate themselves to the eternal things, they can utilize properly the temporary things and finally they gain the eternal things. Azok pedig akik az örök dolgoknak áldozzák fel magukat, ők képesek lesznek helyén kezelni először is az ideiglenes dolgokat, és végső soron az örök dolgokat is. So use better off. Akkor hát kinek az esete jó? If you have studied a little bit mathematics, my answer should not be this. Haipicit értünk matematikus, akkor a válasz az szeretett nemtő bajnult. You lose everything? Minden dárásítaní? Or you lose nothing? Vagy semmit sem veszítem. So if you like to lose everything, ha, valaki az szeretni mindent elveszíten. Then just live this ordinary consumer life. Akkor csak ez ezt a fogyasztói világot. And then what will happen with you? Csak ami történik velad. Let's analyze. Elmezőki. Let's analyze it without threatening. Elmezőki, anélkül bártit és megpillanítanék. I don't want to make anybody feel bad. Nem szeretnék senkinek sem rossz érzéseket okozni. But you know that all of us we will die. De mindenki tudja, hogy valamelyében meghalunk. So what happens in the moment of death? Mi történik a halál pillanatában? Jannyang, babis, ma nam babam, te janki, janki, kadél, ma nam babam, ti vadki, kausi, jászadát, baba, babita. What you think of at the moment of death, that state of being you will achieve. Ugyancsak vaga van itt a verse. Ki mire gondol a halál a pillanatában, azt éri majd el kétségtelenül. If a man thinks of a woman at the moment of death, ha a szézi halál a pillanatában, a nőre mi gondol. Welcome in the Lady's Ashley. Akkor üdvözlünk téged a női testben, a női asszonyban. Next he'll be a woman. Következő életében nő lesz. If a woman is thinking of a man at the moment of death. Ha egy nő gondol a pillanatában, Then next lifetime you will also be a man. Következő életedben férfi lesz. And some people at that moment they cannot decide és vannak akok, is akik haraglik, piratában nem tudják eldönteni. They don't know what they want. És nem tudják, hogy férfiak vagy nők. So sometimes they have a male body but the female mind, or a female body and the male mind. És ezt a megvilágtak férfi tájban női érzének kell, női tudata vagy fordítva. So in this way, whatever you think of at the moment of death, that will decide your future. Valójában. Bármi is üsön lesz, bármilyen egy gondolnál halálot pillanatában, az my, döntő hatással lesz a jövődre. My friends, De barátaim, you have to meg kell értenetek, ez egy tudomány. I'm not to you some have said. Uh, Nem olyan dolgokról beszélek, amikor egy furcsa emberektől hallottam és abban az esetben esetleg nem hinnétek nekem. Akkor kérem, fontoljátok meg, that all the natives of planet Earth, hogy a Föld bolygónak az összes, ilyen, régi tradíció lakói, the ones from Africa, akár az régi afrikaiak, the ones from Australia, a Austral the, the ones from Tibet, a tibetiek, China, India. Kína, India. The ones from Europe. Az európai. The ones from Scandinavia. Skandinávok. And the ones from South America. Íszdélemerekiai. And North America. Észak-amerikai. All the ancestral tribes believe in the law of reincarnation and believe that there is a law of action and reaction. az ősi Benzdülött tradíciók, hittek a lélekvandorlásban és a karma törvényében. Ki nem not believing in it? ezekben? The people in the university today. A mai egyetemeken nem hisznek ebben. Or the people in the government? I don't know. About. Illetve az állami, ha, eh, van, <laughs> állam gaz... a vezetőségben dolgozok. Nem tudom. Officially, officially not Maybe at home. The official non-believers. Yes. Hivatalból a hivatalnakok nem hívők. Well, all the people are selling beer and cigarettes and meat and drugs. Yeah, they don't believe in that. Ugye yeah, mindazok az emberek, akik árusítják a kábitossát, húst és hasonló dolgot, ők nyilvánvalóan nem hisznek a karmámat. would believe in that, mert a benne. They couldn't keep selling this terrible stuff. Akkor képtelenek volna a közöny dolgokat, portékákat árusítani. You can't go around selling pistols and telling people I love peace. Uh, <coughs> az nem van lehetséges, hogy fegyvereket árusíts és közös a békéről Doesn't make sense. Ennek nem sok értenem volna. When I speak to you, I want you to take this very komolyan menjek. Because yoga is very serious. Mert a yoga egy nagyon komoly dolog. It is about your future. történik What do you want at the moment of death? Mit, mit a halál pillanatában? What do you want to think of? Mit szeretnél mai gondolni? You can think of God. G képes leszel gondolni? You can pray to God you can also aspire for a more opulent body maybe this lifetime you were not so beautiful and you're desiring i want to be miss universe testet lehet hogy ebben az nem voltál túl szép és lehet hogy egy miss universe akarsz or maybe you want to become an animal de lég heroic állat lesz so beautiful animals koi sok szép állat van so capable mindenfélre képességgel amazing animals dübbenet is mire képesek somebody want to become an animal is one okay emberek akik szeretnének. speciális some people want to become into dogs fanna akik kis kutyák szeretnék lenni who were carried around by some beautiful lady aki gadis bajami de a dáma fog cipelni az olébe. És uh, VIP uh, kezelésben uh, részesül egész életén át. I will not go deeper into this subject. De ebben nem szeretnénk most álményülni. ezek az ilyen emberek képesek 500 dollárt elköltani a kutyusnak a frizorájára. a frizorájára. Perfect, no? Hogy a kutyus tényleg jól nézzen ki. My doggy. Ő az én kis kutyám. Mm -hmm. So some people want to become dogs like this. Vannak, akik ilyen kutyusokkal szeretnének válni. And some people they feel nobody looks at me. Vannak, úgy érzik, hogy senki nem néz rám. Everybody ignores me. Mindenki félete szengem. engem. Next life I, I want that everybody looks at me. És akkor te amikor újra elakkozol, de mindenki figyelemrend. And the new bone is a crocodile. És akkor micsoda ez a krokodil? Két. And everybody go. Uh, és akkor mindenki figyelni fog rád. So everything is possible my friend. But minden lehetséges. Am I you one of those who likes to sleep all day? Tud láttad, hogy te azok közül vagy, aki nagyon szeret aludni egész nap. You want you don't only get up. Nem szeretsz reggel. You don't want to do your duty. Nem szeretsz dolgozni. Okay. next life you become a bear. Akkor következő életedben megszülethetsz Fél évig months. alhatsz egy you, so you have in your belly, you can just lie there and you live of the fat. Akkor a pocakot leszel képes nevezteni, hogy hat hónapon keresztül fakhedsz egy We cannot do that. nem tudjuk megcsinálni. We die. Megharnak. But the bear can do it. De a um, maci képes. do a maci a maci képes. a maci képes. a béka képes. the a jégben hat De a meditálni. El tudod a képzelni? the, bear the, bear bear. the, of the yogis? I a a What is sake of meditation myself be the frog can just wait for the next summer to come Kise a meditatio ta éjjelatt azon meditálni és várni 6 órakon keresztül a napsütésre So the, the, the, there many people in the moment of death they want to become animals Sok ember hálatlanul próbálnak igazából arra vágyodik, hogy állatssülés állatsselesen And there are other people they become animals because they lived like animals és vannak akik egyszerűen azért lesznek állatok körülközésüketől, mert úgy éltek, mint az állatok. And then there's others, they become animals because they mistreated animals. Aztán vannak akik azért születnek meg állatításban, mert nem bántak jól az állatokkal. And then other people, they do not get anybody at the moment of that. És vannak olyan emberek is, akik a halálok pillanatában nem kapnak semmi testet. Who are those? Kik ezek? Kik ők? Azok, akik megrészegővel halnak meg, vagy erőszak által, vagy az öngyilkosok, vagy pedig a. Ja, akkor az ilyen... a, a, a bordó állapot az azt jelenti, hogy kikerülnek a testből, ha pillanatában is a testük megsemmisül but they themselves are still floating in in the space de ők maguk ott az űrben lebegnek They're not allowed to continue nincs számukra megengedésben folytassák az utjukat they hang around in this place and They're called ghosts kanann itt csaponganak és uthívják őket hogy szellemek Some people say oh i don't believe in ghosts nők tebe lákó jó én nem hiszek a szellemekben well that's your question az a tényed. The scriptures say yes, there is ghosts. Stílások azt mondják hogy igen, léteznek szellemek. And ghosts also have karma. És a szellemeknek is van, saját karmájuk, And when the karma is over, és amikor lejár a karmaik, they get another physical body again like this. Akkor újra ilyen, amiink ilyen fizik, uh, fizikai testet kapnak. Mint Only if you think of bhakti, of loving, at the moment of death. You will not get body. Viszont ha a bakti szellemiségében Istenre gondolsz halálat pillanatában, akkor nem kapsz újra anyagi testet. Ne felejtsd el. You have to leave this body. Ezt a testet el kell hagynod. Így is úgy is. Maybe Lehet, hogy holnap. Nincs már garancia, hogy még egy ötven évet képes élhetsz lanced into the air airplane they never thought that the pilot would kill them ez a német gépre felszállók nem gondolták hogy a pilóta megfogja jönket elvenni Life can be over any second ez az élet bármely pillanatban véget érhet therefore we should always live in such a consciousness as if we would die today Éppen ezért olyan tudattal kell élnünk, hogy bármelyik, akár ma is véget érhet az életünk. That's why we should always preach about Bhagavad Gita. Épp ezért állandóan a Bhagavad Gita tanításáról kell beszélnünk. És legyen egy helyünk, ahol beszélhetünk Krishnáról. Ez a legértelmesebb dolog. You know why? Tudod miért? because people continue mert azok az emberek akik élnek hozzá and they tell me they tell you teach me something about yoga és azt mondják hogy taníts nekem valamit a jogáról teach me something about the truth az igazságról teach me something about the self realization a megvalósításról teach me something about reincarnation körüllekvándorlásról If the people come to you with this question, haza emberek majd érnek ezzel a kérdéssé hozzád, then you have to speak about those topics. akkor ezekről kell okolni, kellnek then you have to teach them. És meg kellene tanítanod A student, a yoga student, he is sadhis so that he can teach others. Ha yoga tanulsz, azért tanulod, hogy taníthassod másokat. We are not studying for ourselves. Nem magunkért tanulunk. We are studying to help others. Azért tanulunk, hogy segítsünk másokra. You don't go to medical school just so that you have the knowledge of medicine. Nem azért járunk orvós, nem azért járnak a orvostanhogadó egyetemre, ahogy magunknak olyan tudás. You go to medical school so that you can heal other people who need hanem azért, hogy meggyógyítsa azokat az embereket, hogy azt a tudást alkalmazza, amit elsajátított. I will tell you one story. Elmondok egy történetet. One time a person he got Egyszer egy személy megházasodott, and his relationship with his wife was not so good. És a feleségével a kapcsolata nem volt igazán jó. So you were suffering. that? Oh, now I got married. But I'm always unhappy. De mindig boldogtalan vagyok. My wife wants so many things. Miért követelőzik annyira a feleség? I don't want to give those things. Nem szeretném mindezeket megadni? So then he went to a marriage counselor. És aztán elment egy házassági tanácsadóhoz. He said, what advice can you give for me? The marriage counselor said to him, the problem with you is that you have to understand that marriage is nothing for you. az, hogy hogy a házasság nem neked való. He said, marriage is nothing for me, a házasság nem nekem való. Oh, But I'm already married. Már Now you say marriage is nothing for me. azt mondod nem nekem való. Yes, the advisor said. Again, esmondta ottan ácsodó. The marriage was not for you. The marriage was for her. A házasság nem te érted, you, hanem ő érte. you think that the marriage is for you, and because it doesn't please you the way you think it should teát szintén, hogy a házasság te érted van, de igazából ő érted van, az ő örömet kell szolgálja. Now you think, I think marriage is nothing for me. És most azt gondolod, hogy a szám házasság nem neked, nem érted van. And then you want to give up your marriage commitment. És fel akarod adni ezt a, a házassági elkötelezettséget. That is not the right understanding. De ez nem a helyes megértés, hát olvass. So marriage is not for you. A házasság nem érted van It is for your partner and for your children hanem a gyermekeidért és a házastársadért. for them and to please them and to protect them for that you got married azért házasodtál meg hogy őket oltalmazz védelmezt. so now you will be surprised what i will say now és most pedig meg fogsz döbbenni azon amit mondok neked yoga is not for you a yoga az nem érted van hmm? Don't think that this whole yoga process is only given to you, so you get some benefits out of it. It's not true. Yoga is not for you. Yoga is for becoming capable of protecting others, helping others, becoming a very valuable citizen of Mother Earth. A yoga arra való, hogy az ember emberévájon, a földenyen, a földenyen felelős lakójává váljon. Yoga is top assignment. A yoga az egy legfelsőbb uh, elköteleződés. What does it mean to become a brahmana? Mit tennet hogy brahmana valóni? It means a person sold out to the truth. Vaszentyű, illetve elköteleztem magát eladta magát az igazságnak. Sold out to the truth. Ugye, magát az igazságnak. So he became a brahman to serve others. Vagyis azért vált brahmana, hogy másokat szolgáljon. What do you think? What is Swami? Swami? No more private property. <coughs> Nincs több No more pain. Nincs több hírmért. Except the fame of serving his guru. Kivéve azt a hirdetést, ami a gurujának a szolgálata. No more private time. Nincs több magánide. Itt szanyászit bármikor hívhatsz. Help me. Segíts. And he's like a doctor, is who is. has to come to his patient any of the day. És olyan, mint egy ügyeletben lévő orvos, aki bármikor ugrásra készen áll. Right? Igen. Otherwise you don't want to have a doctor, he's not going to come. If somebody is like having breathing problem and maybe dying. Nem szeretnék egy ilyen orvost akinek nem áll a kézben bár amikor úgrami hogyha ha a leírásnál is jövünk, és halálunk ez You don't want to hear the doctor say, "Sorry, I was watching the football game until 11 at night. I'm so tired. I'm not coming." Nem szeretném halani ezt az orvost tulajdonképpen felhívott az ügyeletem, és azt a választ nem szeretnék halani ezt mondjuk. Sajnálom, esetük 15 a foci meccsed és most nem vagyok So yoga is like that a, a sanyasi life. A élet, or for example the leader of a monastery, egy kolostor vezetője meg az élete, he sacrifices everything. minden For serving the others. Mások But in, in the Vedic culture, a everybody can find a position of dedication which makes him feel comfortable. Mindenki meg, a helyét, a, abba, azt a helyét, amiben ki jól érzi magát, meg... But doesn't matter whether you married or not married. Mindenki házas vagy, vagy sem, you have to accept difficulties in either way. Kell vállalnod. Some people divorce because they never found somebody to marry. Mi az emberek azért aggódnak, mert nem találnak maguknak megfelelő and others are worried because their marriage the is one person for the rest of their life. Mások pedig azért szomorúak, hogy azért And some people break the marriage, aztán vannak, akik feladják a házasságot. Now about the marriage they broke. És aggódnak a házasságért, aggódnak amiatt, hogy a házasságot. And they're also worried about getting another marriage, aztán amiatt aggódnak, hogy újra megházasodtak. So it's always a mess. Úgy, én mindig valami van. Whether your or you're not married, if you do it for yourself, it's a mess. Teljesen mindegy, hogy <coughs> házas vagy vagy sem, ha önmagadért csinálsz dolgokat, akkor az csak bonyos. So yoga is not for you means yoga is for God. A joga tehát nem te érted van, hanem is. Why van. for God? <coughs> Miért Isten érted? Because God is the well-being of everyone. jó akarója. He doesn't care whether you are Hungarian or Bulgarian or, or barbarian, he doesn't care. God is one for each and every one of us. te magyar vagy, vagy más nemzetiségű, ő mindenkivel egyformán törődik. It doesn't matter whether you have black hair or fair hair or you're, you're rich or poor. Nem törődik azzal, hogy fekete hajad van, vagy ilyen vagy olyan hajad van, gazdag vagy vagy szegény. So yoga is for God because if you give your yoga your union to God then yoga, God will give you the, the power of discrimination how to become a good servant of humanity. A yoga által az ember megkapja a megkülönböztető képességet, uh, meg tud különböztetni helyeset a helytelentől, hogy képes legyen módon szolgálni az emberiséget. We all speak about that. És mindegyen erről beszélünk. Oh, sorry. Sorry. Some people say, oh, I'm doing reiki to help the others. Other person say I give massage to help others. Some people say I'm selling water purifying s helping Veakszt jó én víz szűreket árosítok a segítsem az emberisé. Van, belonging to the Communist Party to help others. a kommunista párthoz tartozok azzal segítek másokat. Everybody claiming that what he is doing is something to help others. Mindenki azt állítja magára hogy, amit ő csinál az segít másoknak. Why? Miért? Why is everybody claiming to help others? Mi egondoya, mi azt mindenki azt magáról hogy segít másokat. While at the same time they're doing the opposite. Miért, because éppen az ellenkezőét tesz. The answer for that is because we are meant to serve others. Eredő válasz az, hogy mi arra születünk, hogy szolgálj másokat. Our life is meant to be a life of serving others. Az életünk arra való, hogy szolgáljunk másokat. That's why we feel that always we should find a way to serve others. Éppen ezért van bennünk ez a belső hogy megpróbálunk valakit mindig szolgálni. But only in God and for God can you understand whether that really takes place or not. De csak Istenben, Istennek kapcsolatban tudod uh, megérteni, hogy ez megtörténik-e vagy sem. Therefore God is Yoga is Éppen ezért a Yoga az Istenért van. Ezért nem ezik e, egyetemes szeretetnek a Jogát. mert amikor szereted az Istent, you love Akkor szeretsz mindenkit. Nem tudsz másokat szeretni, ha nem szereted Istent. But if you do not love God, vagy én nem szereted istenet, or you do not even accept that God exists, vagy én esetleg ősem fogadod az, hogy ő létezik, then the danger may be that you don't love anyone. Akkor fennáll a veszély, hogy nem szeretsz senkit. And very easy you may not even love yourself as well. Én is válik az is lehetséges, hogy nem szeretsz senkit sem. Because if you think that your life has no meaning, hát az gondoskodni az életednek nincs értelme. Then you cannot love yourself I akkor em maga serez lesz kép beszel képes szerreték then you may be thinking oh my body is useless és akkor gondo az gondolad hogy a testem az haszontalan so these were a few reflections on the yoga of love Ahogy ez a szeretet jogáról volt elhangzott a gondolat I could go on speaking more beszéreték még sokkal hossabba the subject is inexhaustible. Ah. Kimeríthetetlen. But we can continue the conversation in the thermal bath. A beszélgetést a fürdőben, is akár? I heard we had a plan to go there. Hallottam, hogy van egy ilyen tervünk. So if you have more questions or you want to go there? kérdés? That's possible. Now I want Kormata to say a few things. If any questions I would ask? Most pedig Kóra van, tehát kérem, hogy szóljon pár e, e, e, szót, és aztán én pedig válaszolok itt a kérdésekben, felmerülő kérdésekre már most itt. <tos>